Василь Юхимович Шевцов РІД Міфи і легенди України Передбачення Щоб зрозуміти сутність самого питання, необхідно згадати деякі важливі принципи будови Всесвіту. І перш за все, Теорему про принципову можливість виконання, вирішення задачі, досягнення мети. Якщо в системі, призначеній для виконання задачі, немає необхідного початкового ресурсу для цього інформаційного, енергетичного, матеріального система ніколи не вирішить поставлену задачу. Більше того, вона прийде в хаотичний стан стан рівноваги з оточуючим середовищем. Іншими словами, зруйнується до блоків нижчих рівнів організації. По суті, цей принцип є принципом критичної маси переходу від одного стану до іншого, фазового переходу в фізиці, переходу кількості в якість у філософії, золотого перетину в будові природи. Маючи необхідний ресурс, ми можемо сподіватися на результативне вирішення задачі. передбачити його! Другим важливим принципом є розуміння інваріантів системи чи об'єкта. Кожна обмежена за якимись параметрами система називається консервативною, кожна консервативна система залишається консервативною до кінця виконання своєї задачі своїх функцій. Параметри, що забезпечують виконання задачі, мають залишатись незмінними впродовж часу вирішення і називаються інваріантами в фізиці, законами збереження. В математиці константами, операторами систем, і так далі. Інваріанти системи поділяють на внутрішні, відповідають будові системи та її незмінності за тими чи іншими параметрами у часі і просторі, і зовнішні, необхідні для виконання задачі. Знаючи, інваріанти системи, можна прогнозувати час функціонування і життя системи, її призначення, алгоритм технологію, вирішення задачі. І як результат прогнозувати майбутнє системи. Наступним важливим принципом для передбачення є принцип короленка кюрі. Якщо в дане середовище помістити об'єкт, то або об'єкт переформує середовище під себе, або навпаки, найчастіше спостерігається взаємовплив. Те ж саме стосується двох середовищ, двох процесів, двох об'єктів і їх комбінацій, процес середовище об'єкт-процес. І так далі. Тенденцію переформування можна відстежити за теоремою Остроградського Гауса. Зміни на поверхні об'єкта відповідають змінам всередині об'єкта. Стан системи, її життєздатність і стійкість за теоремою Остроградського Гауса залежить від балансу параметрів всередині системи та на її поверхні. Міцність сім'ї залежить не лише від міцності стосунків і зв'язків всередині сім'ї, а й від сили впливу зовнішніх факторів. Іноді надзвичайно гарна сім'я розпадається вмить, якщо хтось із подружжя зустрів когось ще кращого. А нікому не потрібні алкоголіки вбивають один одного, але живуть і далі разом, бо вони нікому не потрібні. Суспільство не притягує їх, а відштовхує в одну яму. Ще одним важливим принципом прогнозування є загальний закон тяжіння. Кожна система притягує те, чого їй недостає. І відштовхує, відриває те, що для неї зайве. Кожен об'єкт збирає те, що необхідне для вирішення задачі, для якої він призначений, і намагається позбутися того, що цьому заважає. Погляньте уважно на те, що збирає людина на майбутнє і ви побачите, куди лежить її шлях данний, і що її очікує попереду. Успіх передбачення, точніше один із його секретів, залежить від точності моделювання ситуації, або від принципу універсальності структур і процесів у будові природи. Хвильовим рівнянням можна описати і рух супутника в полі тяжіння землі, і рух хвилі в фізичному середовищі. Якщо хоча б у першому наближенні Відтворити модель життя індивіда в суспільстві через модель гадалки картами, рунами та тому подібне, ми отримаємо і результат майбутнього, наближений в якихось моментах до реального очікуваного. Приступаючи до передбачення, не слід забувати про те, що все, що стосується майбутнього, лежить у межах часу виконання задачі і існування даної системи. При цьому необхідно не забувати про реалізацію задуму в життя в послідовності, ідея, постановка задачі і її реалізація в інформаційному просторі, своєрідний шлях даний, наступне втілення в матеріальному середовищі. До матеріальної реалізації вже існує інформаційна модель майбутнього втілення, у якій можна прогнозувати, передбачати майбутнє. Ще одним важливим моментом реальності прогнозу є дієвість енергоінформаційного приводу кільця, потоку енергії і інформації, на якому крутиться колесо-кільце існування даної системи. Якщо б завтра згасло сонце, процес передбачення втратив би будь-який сенс. Важливою особливістю кілець енергоінформаційних пар у природі є їх повторюваність, циклічність. Через рік знову буде весна, і можна передбачати квітнення саду. Знаючи природу циклів і їх тривалість, можна передбачити багато чого з майбутнього. Звичайно, все сказане відноситься до можливостей прогнозування зсередини системи. Йдучи лісом, важко говорити про те, що за його межами. Для покращення прогнозу необхідно вийти за межі системи, піднятись над нею і побачити весь шлях. Одні можливості в подорожнього в лісі інші у птаха над лісом. Іноді примітивний об'єкт може сказати про майбутнє більше, ніж складний з даного питання на даний момент. Але щоб зазирнути за обрій людського бачення між подорожнім і птахом має бути посередник-перекладач, що належить обом інформаційним територіям одночасно. Відштовхнувшись від сказаного вище, можемо спробувати зазирнути за обрій і подивитись на те, що очікує Україну в майбутньому. Майбутнє України в значній мірі визначається минулим. Починаючи з часів Трипілля, наша батьківщина знаходиться на перехресті еволюції людської цивілізації. У тих, хто знає історію, складається відчуття, німов би якась неземна сила виштовхує різні народи на цю священну територію. Сторіччя за сторіччям, без перерви і за накочуються на Україну завойовники, при цьому складається враження, що кінцевою метою подібних навал є саме Україна, бо осягнувши її меж, хвиля затухає і зникає, залишивши після себе спустошену територію, як це було під час навал обрів і татаро монголів. А з іншого боку, Україна ніколи не була народом завойовником. Якщо й траплялися військові походи то з метою відновлення втрачених земель. Мабуть, далі всіх ходив Святослав, аж до пониззя Волги і на Кавказ. Та й то не з метою загарбати, а зруйнувати іудейську Хазарію, що окупувала Київ у 8-9 століттях, і якій Русь мала платити данину. І це при тому, що історично український етнос, як і значна частина суперслов'янського етносу, Народився і зміцнів у басейнах рік, що впадають у Чорне море. Нині майже вся територія у басейнах Кубані, Дону, Дунаю, як і по частині Дніпра, втрачена не лише українцями, а й слов'янами взагалі. Мається на увазі, що мешканці по Дону і Кубані стали додатком тюрксько-російського конгломерату, а Дунай взагалі став помешканням інших етносів. За останні дві тисячі років, за час впливу на земне життя сузір'я риб і господаря його дому Сатурна, майже все, що відбувалося на нашій території, спрямовувалося, якщо не на знищення українського етносу, то хоча б на те, щоб зупинити, загальмувати його поступ у майбутнє. На кінець першого тисячоліття стратегія географічного захоплення Раїни починає змінюватися. Не обов'язково захоплювати територію і нищити населення ззовні. Набагато краще, хоча й більш тривала в часі, стратегія дифузії через кордони з тим, щоб під маскою мешканців, користуючись моральну і етикою етносу, повести табун у бажаному напрямку, переформувати його, зробити своїм додатком. А якщо щось не складається, то виїсти тіло етносу зсередини і знищити його. Саме таку стратегію взяли на себе давно мутовані наші родичі Юде, що відійшли від патронату Сонця і Урана під патронат Сатурна, під одягом віри православної Христової. Вони спочатку спотворювали вчення пророка Юпітера Христа через Равіна Савла, який став апостолом Павлом, а потім перейшли до тотального духовного поневолення слов'ян. Спочатку через хазарський каганат потім діяннями князя Володимира, онука Равіна Малка, силою, вогнем і мечем охрестили Русь. А коли і релігія не дала до кінця бажаних результатів, справа пішла на винищення мешканців Раїни. І в цій справі неабияку допомогу їм надає Тартарія, Орда, Росія, морально-ідеологічна спадкоємиця Хазарії. За три століття ординського поневолення Русі, України, 17-19 століття було зроблено все, щоб навіть згадки не залишалося про український етнос. Та ще більших втрат Україна зазнала в 20 столітті, коли Сатурну набридло очікувати бажаного, а його час господарювання в році Сварока почав добігати кінця. ХХ сторіччя – це сторіччя тотального винищення всього українського і самих українців. Відмови і міфу етносу до фізичного, не гребуючи при цьому ніякими засобами і, перш за все, шляхом руйнації і підміни моралі і етики, розтилінням і підміною людських цінностей і орієнтирів життя на тваринні, пропагуванням вживання наркотиків і, перш за все, алкоголю і тютюну. І все це з однією метою – звільнити територію України від українців. Згадаємо вислів Івана Франка. За благо України, номер 3. 1899 рік. Коли я дивлюся на демократів, інтернаціоналістів, соціалістів, комуністів, лібералів, за кожною з цих партій, лож, мафій, організацій, я бачу хитрий писок жида. Прошу читача не ототожнювати всіх євреїв із сіонтійською ідеологією вибраності жидівської верхівки, їх богом Мамоною, для всесвітнього панування і експлуатації гоїв. Можна поставити логічне запитання. Навіщо? Кому це потрібно? Перш ніж відповісти на нього, необхідно попередити читача чи слухача про те, що далі мова піде про ще більш незвичні і незрозумілі для більшості речі. Пам'ятаєте вислів "Війни війні на землі передує війна на небесах уявлення людства про власну самотність із бажанням знайти собі подібних біологічних форм життя далекі від реальності? В дійсності кожне небесне тіло в своїй суті є багатоквартирним будинком, в якому квартири це шари простору часу. З різними структурами, законами будови і життя, з різним призначенням, із багаторівними складовими розуму і духу. На відміну від досить молодого людського розуму в сонячній системі багато вищих, за рівнем інтелектуальних досягнень, світів розуму і духу, а їх мешканці сприймаються людством як божества. Зрозуміло, що в межах спільного дому інтереси по забезпеченню і розбудові території життєдіяльності не можуть не перетинатися. В одній і тій же багатодітній сім'ї кожна дитина бореться за власну ТЖД. І всілякими засобами намагається її розширити. Для забезпечення взаємоузгодженого узгодженого життя в космосі, як і в будь-якій людській спільноті, узгоджуються і діють свого роду юридичні закони на зразок дипломатичних взаємовідносин. Незалежно від кількості населених світів тієї чи іншої планети, кожна з них має на Землі по два представництва. Так Україна межує з двома світами-квартирами-посольствами – від Урана при і від Сонця, в межах від Комсомольська на Полтавщині до Запоріжжя. На відміну від планетарних представництв Сонячне посольство, точніше адміністрація, в нашому шарі Простору часу одне, цим пояснюється цікавий феномен. Якщо описати коло радіусом відстані від порогів до Єрусалима Рус Салима з центром на порогах, то на цьому колі знаходитимуться більшість святих місць планети Соловецькі острови, Аркаїм, Тегеран, Багдад, Єрусалим, Олександрія, Рим, Мілан та інші. Даний феномен говорить про те, що епіцентром еволюції планетарного розуму в нашому просторі часу, в нашій квартирі, є сонячне представництво. І той, хто володіє цим районом, може в якійсь мірі впливати на еволюцію людства і планети. Слід зауважити, що місце перебування представництв може тимчасово змінюватися. Близько 12 тисяч років тому, до зміни положення земної кори, відносно полюсів, сонячне представництво знаходилося в районі нинішньої Палестини, де на той час знаходилася територія нинішньої України. Після зміщення земної кори територія України змістилася в північно-західному напрямку. Тож ті, хто мав доступ до даної інформації, передбачили, що в 3-4 тисячоліттях сонячне представництво буде в домі Урана. а тому. Ідеологи равінізму озвучували версію приходу їх Месії на місце Нового Єрусалима, що постане на північ від Старого на відстані 1800 стадій, на берегах Дніпра. Зрозуміло, що не слід ніколи плутати росіян з імперською ідеологією Москви, а порядних євреїв з ідеологією сіонізму. Проте це ті обставини, які багато в чому можуть пояснити як сьогодення, так і майбутнє України. Стратегія тотального внутрішнього знищення українства на користь майбутнього Ізраїлю на території України подалі від арабів-мусульман, не входячи в конфлікт із духовно-здоровими етносами, нині на озброєнні вищого ешелону єврейства. В Україні нині спостерігається уже четверта спроба утворення новітнього Ізраїлю. Захопивши всі фінансово-економічні важелі в країні за допомогою друку нічого не вартих доларів, а через них владні щаблі і засоби масової інформації, вони руйнують не лише етнос України, а й нівичать його життєдайні сили. І це буде продовжуватися до середини 21 століття. До того часу, поки на планеті не відбудеться ряд кардинальних змін. На кінець 20-х років за обсягом валового промислового продукту Китай обійде США. Тоді ж Китай, Індія, Бразилія, Європа і Росія домовляться про перехід на інтернаціональну валюту, не підконтрольну євреям, як нині підконтрольний долар, який можна друкувати, скільки заманеться який не забезпечений відповідними матеріальними ресурсами. З падінням долара почнеться фінансово-ресурсний перерозподіл планети. До 2026-2027 років буде ініційований розпад останньої фізичної імперії з найбільшими ще не розграбованими ресурсами Росії. До виру розпаду буде в деякій мірі затягнута і Україна яка, починаючи з 2015 року, поступово почне виповзати не лише з економічної, але передусім з морально-духовної ями, в яку її загнали ті, хто завжди мріяв зробити цю Раїну своїм додатком. Практично весь Сибір стане протекторатом Китаю, а європейська частина Росії разом з Україною і Білорусією війдуть в об'єднану Європу, від Ламаншу до Уралу. Приблизно це відбудеться близько 2033 року. Та до цього часу відбудеться ще одна кардинальна подія, що суттєво вплине на подальшу історію України. З прийняттям закону про вільний продаж землі вона майже повністю опиниться в руках великих земельних латифундистів, в основному банків, що майже всі в Україні належать євреям. Земля не є мертвим товаром. Вона має приносити прибутки. А оскільки село в Україні практично вимерло, то сюди до 50-х років буде завезено близько 20 мільйонів вихідців із Азії. Саме 50-ті роки стануть критичними для існування України взагалі. Ситуація і надалі мала б складатися в напрямку ліквідації українського етносу, якби ще не одна важлива подія, що відбулася на початку 90-х років, минулого сторіччя, коли на Слобожанщині народилася дівчина, яка на початку 50-х років, 2041-2045 роки, стане духовним лідером не лише України, а й усієї об'єднаної Європи. Об'єднана Європа. Зважаючи на те, що Земля має п'ять матеріальностей, а ця дівчина шість, шість тіл, як свого часу Шевченко, і що вона є аспектом богині води і життя Дани, Тани, то її прихід, швидше за все, ініційований Нептуном. Починаючи з 2041 року, почне відроджуватися самоусвідомлення українцями. Якщо нині із 46 мільйонів українців українцями вважають себе близько 30, то наприкінці 50-х і далі українцями себе відчуватимуть і усвідомлюватимуть Майже 100%. Мається на увазі корінних мешканців. Усвідомлення власної місії в еволюції людства і планети. Зміцниться сім'я, почнуть народжуватися діти, і до кінця століття населення України сягне 50 мільйонів чоловік. Одночасно спостерігатиметься відтік іноземців, і до кінця століття їх залишиться близько 10 мільйонів, а до кінця наступного – близько двох. Причин для цього буде дві. Перша – невідповідність геофізичних умов. Друга – усвідомлення корінним етносом важливості захисту власної території життєдіяльності. Одночасно зміняться пріоритети і цінності буття людини. На зміну тваринним фізіологічним цінностям прийдуть духовно-інтелектуальні. Що призведе до зростання інтелектуального рівня українців, Майже на 60% порівняно з загальнопланетарним. Нині він упав до 0,9% від середньопланетарного. Якщо нині інтелектуальний внесок українців у світову скарбницю складає близько 0,2%, то до кінця сторіччя він збільшиться до 1%. Найбільшим скарбом українців стануть не чорноземи, а духовність, інтелект, творчість. Все це створить умови для розбудови і зростання нової енергоінформаційної сутності – Аватора, місцем народження, якого визначена Україна. Прихід Аватора ініційований Сонцем і викличе відчутні зміни в духовному стані людства. Прихід Аватора – це подія космічного масштабу, тому готується і втілюється вона протягом тривалого періоду часу хоча людьми сприймається як звичайна дата народження. До кінця 21 століття почне згасати егрегор суперхристиянської церкви. У 22 столітті сторіччі – буддійської. Найдовше протримається найбільш консервативна релігія – мусульманство. Ще близько двох століть. Але перші паростки оновленої відичної віри 21 століття зміцніють у 22 столітті і на повну силу розквітнуть у 23-му, коли відична віра, що вийде з України, заповнить майже всю духовну сферу людства. Згадаємо пророцтво Парацельса. Через 500 років після моєї смерті, 1541 рік, на берегах Борисфена, Дніпра, постане Великий Хрест Всевишнього і засяє всьому людству. Чисельність населення України до 2400 року сягне 100 мільйонів чоловік. Набуде популярності і українська мова, якою і на той час говоритимуть близько 160 мільйонів чоловік. В основному в басейнах рік, що впадають у Чорне море. В подальшому буття українців мало відрізнятиметься від загальнолюдського і буде пов'язане з аспектами і проблемами виходу в межі сонячної системи а потім і за її межі. Що стосується української мови, то фонетично вона майже не буде застосовуватися з 25-го з часу початку користування ефектом телепатії, підсиленого технічно на заразок сучасного мобільного зв'язку. Але мова залишиться як технологія мислення. Відносно інших важливих питань для майбутнього України, то найбільш вірогідним сценарієм очікуваних подій Буде наступний євреї збережуть домінантний статус в Україні до 2040 року, після чого їх діяльність як міжнародної, не етнічної мафіозної організації, побудованої на релігійній основі вибраності, в Україні буде заборонена, перш за все, завдяки зусиллям вихідців із Азії. В подальшому ідея єврейства поступово буде згасати, а єврейський міф розчиниться в часі. Завдяки руху континентів Сибір наближатиметься до полюса. З теоретичної механіки відомо, що у випадку дії на гіроскоп зовнішнього моменту вісь гіроскопа буде мандрувати в напрямку нейтралізації дії цього моменту, намагаючись суміститися з вісью зовнішнього моменту. Зовнішнім моментом для Землі є взаємодія магнітного поля Сонця через магнітне поле Землі. В результаті цієї дії ми бачимо мандруючі магнітні полюси. І якщо нинішнє положення полюсів фізичних, географічних не співпадає з положенням магнітних, це говорить про те, що буде спостерігатись переміщення в бік осі зовнішнього моменту магнітного полюса, що призведе до зростання температури на території України. Допомагатиме цьому процес інший, пов'язаний із поверненням положення земної кори до стану, в якому вона перебувала 12 тисяч років тому, до планетарної катастрофи, під час якої земна поверхня повернулася під полюса в бік Канади. Як результат, спочатку Україна переміститься в субтропічну зону з наступним рухом у бік полюса. Завдяки циркуляції літосфери нині континенти пливуть на північ. Клімат буде також змінюватись через коливання випромінення Сонця – плюс-мінус 8% – під час його руху через водневопилові космічні хмари. Чим вони густіші, тим більша енергія, що випромінюється Сонцем. В цілому, під впливом цілеспрямованої діяльності людства, умови помешкання в Україні покращуватимуться до 2400 року, після чого природні чинники візьмуть своє, і умови почнуть погіршуватись що призведе до міграції населення і зменшення числа українців. Нині середня температура Землі підвищується, що призведе до необхідності скидання тепла в космос. Тепло переноситься інфрачервоним випроміненням, і його кількість пропорційна температурі в четвертому ступені. При цьому оптимальним процесом при звичайних температурах є дифузія. Енергія передається від атома до атома. Але коли цей механізм не встигає передати енергію, включається механізм перемішування атмосфери, турбулентності, щось на зразок перемішування гарячої води в склянці, щоб вона швидше охолонула. Тож найближчим часом слід очікувати подальшого зростання турбулентності атмосфери і катастрофічних природних явищ. Територіальна Україна теж дещо зміниться. Крим, в якому чисельність татар стане домінуючою, практично стане самостійним і відійде в мусульманський конгломерат. Однак при демократичній зміні кордонів в 22-24 століттях вони будуть швидше етнічними, ніж географічними. До складу України можуть повернутися території Дону і Кубані, а також українська частина Подністров'я. Що стосується економіки України, то на початку 50-х років вона стане на 62% плановою. Число золотого перетину, а на початку 60-х в Україні буде створено базовий стійкий по відношенню до планетарної економіки, особливо в протирічних та надзвичайних ситуаціях, контур життєдіяльності. Фінансова система, як і засоби масової інформації, теж на 62% буде державною. Окрім того, всі засоби масової інформації контролюватимуться духовно-інтелектуальним парламентом що буде обиратись в Україні з кінця 30-х років, і до складу якого входитимуть 12 чоловіків і 12 жінок з головуванням по двоє – чоловік і жінка – помісячно, та з оновленням складу кожного року на третину. У контурі праці Україна буде займати з другої половини 21-го століття чільне місце в космічних технологіях та в деяких аспектах інформаційної складової природи, а також стане лідером у відпрацюванні духовних технологій майбутнього. І перш за все в пісні і музиці. Крім того, Україна поверне собі чільне місце в розробці нових освітніх технологій. Великі зрушення чекають українців у питанні використання рідної мови. Все більше українців розумітимуть, що ефективність їх творчості і життя в цілому залежить і суттєво від використання рідної мови. Саме тієї мови, яка склалася на даній території за час життєдіяльності сотень поколінь. Тож на кінець століття українською мовою будуть користуватися майже 100% населення. Що стосується планетарного людства взагалі, то найбільш знаковими подіями найближчого майбутнього можуть стати наступні. Приблизно в 2020-2021 роках світова громада відмовиться від долара як інструменту грабунку всього світу Сполученими Штатами і інтернаціонально-сіоністською мафією, що називає себе євреями. Одночасно, за спільної згоди найбільших країн світу, буде введена інтернаціональна валюта, пов'язана не лише з продуктом створеного людиною, а й з ресурсами, якими володіють ці країни. Оббирається і грабується людство не лише тими, хто друкує і контролює гроші, а й тими, хто контролює останні найвищі ланки контуру праці в світовому виробництві матеріальних, духовних і інформаційних благ. А тому відмова від долара – це не відмова від паразитичних технологій на тілі планетарного людства. 21 століття буде століттям жорстокої, видимої і невидимої війни між народами за ресурси, в тому числі за продукти харчування, і за чисту воду, найважливішим ресурсом уже в найближчому майбутньому стануть продукти харчування. І в цьому відношенні Україна має неабиякий потенціал для свого розвитку. Питання лише в тому, хто скористається цим ресурсом. Взагалі, 21 століття можна буде назвати століттям боротьби з брудом – матеріальним, інформаційним і духовним. Зважаючи на всі аспекти перетворення фізичного помешкання людства в глобальний смітник і помийну яму, те ж саме стосується і інформаційних потоків. Їх маємо чистити, як і забруднену воду чи повітря, і духовного життя, до бруду набагато шкідливішого і страшнішого за фізичний, хімічний, біологічний, генетичний. При цьому необхідно мати на увазі, що як економічні, так і екологічні аспекти є лише черговим іспитом людства, від якого, як і багатьох попередніх, залежатиме майбутнє навчання і взагалі майбутнє людства. Боротьба за ресурси і лідерство надасть перевагу країнам, що мають найбільші не лише природні ресурси, а й людські. До таких країн в першу чергу відносяться Китай і Індія, протистояти яким у XXI сторіччі не зможе жодна країна, окрім об'єднаної в єдину організовану спільноту Європи свого роду імперію зразка третього тисячоліття. Завдячуючи стандартно організованому ієрогліфічному мисленню і свідомості, китайці на даний момент є найвагомішим аргументом у розгортанні і розвитку суспільних процесів планетарного характеру. Висока пристосовуваність до будь-яких несприятливих умов призвела до такої ж високої конкурентно-здатності при ще одній важливій рисі – колективній самоорганізації. Гуртом і батька легше бити. Завдячуючи іерогліфічності мислення, формалізованості і стійкості, що є необхідною умовою стабільного збереження і розвитку того, що є, уже до середини століття, Жовта раса стане домінантною в розвитку планетарного суспільства. Можна сказати так, якщо біла раса – це Брама, то жовта – це Вішну. В цьому сила і безсилля китайців. Вони підхоплюють і доводять до вищого гатунку те, що є. Але разом із позитивним вони візьмуть і те, що нині руйнує білу расу. Фізіологічну культуру точніше антикультуру, що веде до розпаду і самовиродження. Та до того Китай перетворить у свої протекторати Сибір і Сполучені Штати. Сибір як майже ще не ресурсну складову, а Сполучені Штати як фінансово-інформаційного спрута планети. Причиною останньої події буде те, що паразитуючи над людством і грабуючи його, Сполучені Штати припинили думати і працювати. Розум США скуповують з усього світу, і крім того, за допомогою долара можна забрати, вкрасти все те, що створили інші. Та з падінням долара грабувати світ стане нічим. У найближчі три десятиліття основною організуючою і працюючою діаспорою на американському вокзалі-ярмарку стануть китайці, які спочатку візьмуть під свій контроль інформаційні потоки, а потім і фінансові. Але перейнявши західну культуру, Китай сам собі винесе вирок. Тож уже до кінця сторіччя авангардом розвитку планетарного суспільства стане Індія. Основою свідомості і культури індусів є індуїзм, і його потужна модифікація буддизм, на відміну від світогляду юдаїзму і спотвореного ним християнства, мається на увазі центральний пункт наказу ягве іудеям, контролювати фінансові потоки і жити на відсотки, не працюючи, а паразитуючи, ставлячи на покуті не Боже, а людське. Ще точніше, фізіологічні задоволення через центральне місце в свідомості не Божого, а людського. В свідомості індусів домінує світле, Боже ставлення до інших рас і народів, до живого, розумного Всесвіту. Саме індуси стануть основною рухомою силою світогляду третього тисячоліття – віддичного, з якого свого часу вийшли індуїзм і буддизм. А оскільки віддичний світогляд зародився в трипільські часи на території України, то уже до кінця цього століття виникне потужна духовна спорідненість між Індією і Україною, між Індією і об'єднаною Енеєю – Європою частиною якої буде Україна. Саме в Україні новий потужний імпульс отримає відичний світогляд, і завдяки легкому і природному його сприйняттю індусами він заволодіє їх свідомістю, і за тим європейською. На кінець 21 століття в Україні, а після і в Європі, почнеться трансформація християнства в відичну віру. А вже в 22 столітті сторіччі вона стане органічною складовою не лише свідомості індусів, а в більшості частини людства, як найбільш відповідаючи сучасним уявленням про світобудову. Через століття, слідом за християнством відійде в минуле буддизм, а ще через століття найбільш консервативний світогляд – мусульманство. У 23 столітті сторіччі основним світоглядом планетарного людства стане відичний. Почувши данне передбачення, багато хто, особливо майже 100% людей віруючих, відшукуючи аргументи проти, ні за що не погодиться з таким поглядом. Та ті, хто дивиться на світ відкритим, незацементованим поглядом, уже зараз бачать, як на могутніх деревах сучасних релігій з'являються не стільки молоді живі паростки, скільки засихаючі гілки а на самих деревах виникає все більше хворобливих наростів і утворень, як ознаки кінця, що наближається. Також до кінця цього століття роль лідерства розвитку планетарного суспільства поступово перейде до індусів. Цьому сприятиме і те, що на відміну від китайців, які використовують надбання інших народів, Індія вже нині націлена в майбутнє, прийнявши в якості пріоритетних напрямків розвитку освоєння світу інформації, де особлива увага приділяється математичним технологіям інформаційно-кібернетичним. Зважаючи на те, що Третє тисячоліття – це тисячоліття освоєння світу праві, світу законів будови і життєдіяльності світів в яві, інформаційної складової існування Всесвіту, майбутнє за тими, хто першим вирушить за ще неосвоєні обрії людського буття. З 23-го сторіччя на планеті запанує Золотий вік, що продовжиться, ймовірно, 2-3 століття. Зрозуміло, що це не буде рай, і що все колись закінчується. За літом настає осінь, а потім і зима. Згадаємо одну з основних особливостей нашої домівки, нашого Всесвіту, нашого світу. Його обмеженість і, відповідно, обмеженість ресурсну, матеріальну, енергетичну, інформаційну. Як наслідок, не лише на планеті Земля, а й в усіх світах точиться безперервна конкурентна боротьба за простір і перспективи життєдіяльності. Нерідко надзвичайно стійка система з точки зору зовнішнього спостерігача несподівано руйнується. Або навпаки, здавалось би, уже приречена система виявляє чудеса стійкості і міцності. За цим явищем стоїть один із важливих принципів будови Всесвіту. Принцип Короленка-Кюрі, за яким стійкість системи залежить не лише від міцності взаємозв'язків між її елементами і надійності самих елементів, але й від зовнішніх сил і потоків, від впливу середовища, в якому система, об'єкт, знаходиться під впливом або конкурентно побудованих або більш життєздатних систем. Всесвіт побудований за полярним принципом, тож покращення в одному місці – Викликає еквівалентне погіршення в іншому, зміцнення добра в одному аспекті викликає такі самі зміни в аспекті зла. Для підтримки рівноваги з людством, що розвивається, зростають міць і можливості розвитку антилюдства одного з паралельних світів. У книзі Даниїла Андрієва Роза міра цей світ поданий як світ диявола людства, ігову, за описом, дуже схожий на один із. Різновидів інопланетян розвиток того чи іншого світу відбувається у відповідності до мети і можливостей його архітектора та від місця джерела живлення його в космоценозі, антилюдство побудоване на вживанні продуктів діяльності людства. Надійність такого джерела залежить від можливості впливу на діяльність людства і контролю над ним принцип зворотнього зв'язку. Про це потурбувався творець світу антилюдства прискоривши його розвиток в аспекті набуття найшвидшого контролю над людством. Наразі антилюдство має більше досягнення в галузі переходів між світами і у вивченні особливостей будови нашого світу, в тому числі біосфери, і людства. Безпосередньо, особисто, мешканці цього світу, ігви, не можуть контролювати людство, а лише через посередників. І не лише вони, бо вони є елементами іншого світу. Деталь від трактора не використаєш в якості елемента будови троянди. Тож посередник, що має використовуватися, повинен бути життєздатним у нашому світі. Іншими словами, посередником має бути ігва, одягнута в людське тіло. Інтенсивні експерименти на планеті ведуться уже тривалий час. Деякі з них можна назвати досить успішними. Одним із успішних прикладів може бути Саїбаба. Пророк і чудотворець з Індії необхідно звернути увагу на те, що для успішного вилову риби її треба підготувати, а вже потім у наживку встромляти гачка. Із трьох рас різновидів людей в генетичному аспекті кращим матеріалом для втілення ігов є чорна раса, потім жовта. А тому, швидше за все, посередники нагадуватимуть темношкірих жителів Африки за сценарієм творця антилюдства. Ігви в нашому світі стануть життєздатними з 23 століття, а до XXVI приберуть до рук усі найважливіші життєві центри людства. На той час їх кількість складатиме кілька мільйонів, а їх діяльність призведе до руйнації інтелектуально-духовного аспекту розвитку людства. Дай людині все, що їй заманеться, і вона дуже швидко перетвориться на мавпу, яка живе лише за інстинктами тіла. Планетарна криза охопить все людство, і після Золотого віку настане час його руйнації, що закінчиться пошуком винних. У пошуках ігв і їх знищення загинуть мільйони ні в чому невинних людей. Кількість жертв вимірюватиметься десятками мільйонів, і це буде найкривавішим періодом в історії людства. Криза, на щастя, завершиться новим об'єднанням людства в єдине ціле в 28-му сторіччі. Та до часу описаних вище подій кардинальні зміни відбудуться в аспекті досягнення рівноваги між чисельністю людства і можливостями біосфери. Максимальної кількості людство досягне до кінця 21 століття та на початку 22-го, коли його чисельність складатиме близько 8 мільярдів чоловік. Та завдячуючи так званій євроамериканській культурі, небажанню мати сім'ю і дітей, які заважають жити заради задоволення. Уже в 23-му чисельність людства впаде до 5 мільярдів, а у 24-му – до 3 У 25-му сторіччі чисельність людства скоротиться до 600 мільйонів, а в 26-му – до 300, після чого настане відносна стабільність. Після позбавлення залежності від ігв чисельність людства навіть дещо зросте. У 28-му столітті – до 500 мільйонів. Наступною критичною точкою для людства стане кінець третього тисячоліття, коли буде добудована і почне світити нова зірка – Юпітер. І хоча до того часу людство почне заселяти Сонячну систему, мається на увазі позаземний простір від орбіти Землі до поясу астероїдів, починаючи з кінця 24-го сторіччя. Та з кінця третього тисячоліття міграція людства стане масовою, бо на той час найбільш придатним для життя будуть супутники Сатурна і Урана. На кінець IV тисячоліття чисельність людства становитиме близько ста мільйонів чоловік, на кінець X – близько п'ятнадцяти, а на кінець XII – всього кілька десятків тисяч. Людство нагадуватиме рослину, що дала насіння і засохла, підготувавши зочих нових світів. Зрозуміло, що людство XII тисячоліття Мало нагадуватиме нинішнє, як насінина рослину, на якій визріла. Намірам творця-антисвіту протистоять діяння творця-нашого. Для зменшення впливу і наслідків діяльності ігов нині робиться відповідний зворотній хід, як у шаховій партії. На арену життєдіяльності людства виходять представники наступної, шостої раси – індиго. Діти з деякими обмеженими можливостями – по відношенню до однолітків, але більш місно прив'язаних до планетарного логоса. Більш розвинута інтуїція, що дасть можливість швидше впроваджувати необхідні імунні технології зверху. У 26-му столітті чисельність індиго зрівняється з чисельністю ігв, що дасть можливість подолати наміри і дії світу антилюдства. Подальшому чисельність індиго буде зростати. І приблизно з 6-го тисячоліття все людство складатиметься із представників 6 раси. Можливості людства 6 раси відповідатимуть потужності енергоінформаційних потоків, на яких будуватиметься його діяльність. До кінця 24-го століття людство під'єднається до потоку, що живить землю, утворить на ньому свій контур, своє колесо життєдіяльності. А з кінця 3-го тисячоліття до контуру, що живить сонце і сонячну систему. Починаючи з 10-го тисячоліття, людство отримає знання і можливості, необхідні для розбудови житла наступних людств – нових зоряних систем. Десь з 12-го тисячоліття людство залишить сонячну систему. Залишаться лише ті, хто плануватиме і підтримуватиме життєдіяльність світів разом з їх представниками і будівничими землі.